Трохи повагавшись, якого ж себе вибрати, того, що тягнувся до сигарет, чи того, який стримував руку, він зрозумів, що той, котрий стримував, хоче пов'язати себе з тими розуміннями, які йому відкрилися сьогодні. А той другий – ні. Нічого не сказавши на те, Раскатов п'ятягнув руку назад до себе і поклав її собі на коліна. Якийсь час вона лежала там немов чужа, а далі він знову відчув, що панував себе. То скільки є цих розкатових? виникло у нього досить природне запитання. І котрий серед них справжній я? Розкатував раптом стало шкода, що він так малодушно накурився. Арчом відкрив свій макбук і читав уголос статю з вікіпедії. Але розкатом міг слухати його тільки впівуха. Щось густе, гірко солодке вливалося йому в серце, суміш розчарування в купі з дивним, особливим, тонким. І ні на що не схожим піднесенням. Що далі він вдивлявся у себе, то більше він віднаходив підстав для цього гірко солодкого відчуття. То був, наче маленький язичок вогню, в який він кидав хмиз щоденних думок, від чого цей язичок міцнішав, мені вже тридцять два, кидає у вогон суху гілку, у мене немає сім'ї. Підкладає нову галузку. «Я не знаю, куди маю рухатись», – кладе невеличке полінце. Вогонь розгортається, всередині робиться ясно і жарко. Це не були язики жалю, це було спокійне, зосереджене вдивляння в себе у світлі полум'я, що з кожною думкою розгорталося яскравіше. «Що важча жертва?» то яскравіший вогонь. Раскатував було лячно заглядати аж так далеко в себе, і він спрямував свій розум назовні у світ. Адже він не один такий, хто сидів у місячну ніч у якомусь затишному закутку світу і ставив собі запитання про буття. Можливо, він уже мав би вирости з того віку, щоби ставити ці дитячі запитання. Та й зрештою, хіба було щось карне в тому, аби ставити запитання? Хіба було щось карне в бажанні таки дізнатися правду раз і на все життя, аби припасти до неї всім серцем і далі вже не відступати ні на міліметр. Що поганого в цьому? Хто зможе його осудити? Розкатив дедалі більше, дивувався тим голосам, що, виявляється, жили в його серці. Ні, тепер він не вважав, що в запитуванні було щось погане. Навпаки, тепер він спробував би пояснити благо від запитування тій іншій людині, тому невидимому критику. Хоч би, хто він був? Темна постать контролюючого родича, супер-его, громадська думка, думка найближчих друзів, яку ціню, до речі, він готовий платити за правду. Розкатив подумки, обійняв стовп вогню, що розгрівся у нього в серці, і відчув, що готовий заради нього Віддати все. Якщо правда все те, Що обіцяє йому його серце, Якщо правда так близько, Він ладен віддати все. Якщо це правда. Слово «якщо» Теж спалахнуло Жарким полум'ям очевидності Та згоріло, Наче клапоть газети. Жодних, якщо так все й було, Пізнайте правду, і правда зробить вас вільними, хіба не про це йдеться?